Itt? És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János. Jó reggelt! Látja, egyszer megadta a másik telefonszámát is, és aztán engem nem lehetett. Tegnap küldtem Ergyébként ismét sms és nem tetszett válaszolni, nem tetszik jól viselkedni. Így beszéltük, hogy ma, Így. tegnap előtt írtam, Így és van. És akkor Így van, de azért tegnap ezzel együtt küldtem, hogy én olyan vagyok, mint az öngyilkos háziasszony. Még miatt öngyilkos lennék, mindent eltakarítok. Tehát mindent megcsinálok, és csak utána fogom magam, és átteszem magam a túlvilágról. <sítól> <sítól> mit, mit tetszik csinálni Brüsszelben? Semmi közöm nincs hozzá. Abszolút hivatalosan vagyok itt a Polnáv alapítvány. Önök a szervezésében. És mi a program? A program az döntően német, de egyáltalán nem csak német politikusokkal találkozik. Azt kérdezem öntől, bár ezt a végén szoktam kérdezni, tegnap valamilyen ismeretlen okból egyik pillanattól a másikra, és ez nem egy film volt, kiestem a szerepemből, és aztán úgy többé-kevésbé visszanyertem az alakomat, de minden funkciómat nem nyertem vissza. Ezt már megbeszéltem Bácska János Hajdan volt, országgyűlési képviselővel, aki most polgármester is. Stratégiai és nem stratégiai partner a Kejfej Ő ezt többé-kevésbé értette, és meg nem is. Most öntől kérdezem, hogy önnel ilyen vala előfordult, hogy úgy gondolja, hogy ez netto ideigyógyászati eset, és ezt el nem önnel kéne beszélgetnem. Én emlékszem arra, hogy nagyon nagy mértékben viselkedtem mert a normálisan. Nem abnormális, és ez egy teljesen egyedi élmény, tehát ez nem kell társaság, ezt csak azt veszi észre az ember, ez olyan, mintha sokszor kimondja ugyanazt a szót, és egyszer csak értelmét veszti az a szó, hol ott korábban volt konkrét jelentése, ugyanez a hétköznapi élettel, más jelenségeivel kapcsolatban, de ezzel nem fárasztom tovább. Aztán. hiszem, úgy... hogy jó, hát akkor majd egyszer, egyszer majd, ha bekövetkezik, akkor majd idézzel fel, hogy a fian a 2014. július 10-én csütörtökön 3 percen, 38 után egy ilyenről már beszámolt. Szívesen adok majd tanácsokat. Ebben most ebben olyan gondolni. À, az nagyjából sejthető, vagy tudható, hogy Kövér Lászlót mi lelte akkor, amikor ezt a 4 per 536-ot érkezett 2014. július 4-én beadta? Mert ugye ilyen korábban nem volt. Tehát az, hogy legyen egy eseti bizottság az Alkotmánybíróság tagjainak a jelöléséről, egy riporter nem így kérdezi. A riporter úgy kérdez. Gulyás úr, volt már ilyen? Természetesen ez előző négy évben is ez pontosan így történt. De akkor is volt egy eseti bizottság? Pontosan ugyanígy volt. De semmi változás nincsen. Abszolút semmi. Akkor az ignát már erről miért kérdezte magát olyan hosszan az ATV-ben? úgy volt, nekem pedig nem akartam az azzal, hogy 2010 óta így történik az ATV-k abban van különbség, hogy kik a tagok, illetőleg a, a, a, a bizottságnak a létszáma is ugyanaz? Nos, hogy pontosan, ugye azt mondja a. Ha hogy 9 15 fő között lehet ez a foglalkozó eseti bizottságnak a létszáma, nem tudom pontosan, hogy az előző cibusban hány tag volt. Ami pedig a bizottság létszámarányát illeti, ön szerint mennyire abnormális, hogy ilyen reggel az ön és Ignát már beszélgetését nézem 17 perc, 45 másodpercben? Önnek sem szóval, hogy abban meg teljesen érthetően elmagyarázt, hogy abban azok a számarányok jelentkeznek, ami egyébként a parlamenti választás eredményéből adódik. Ezt többé-kevésbé jól mondom? Abszolút. Az, hogy kik a tagok, annak meg különösebb jelentősége nincs, azt az egyes pártok döntik el, ugye? Így van, igen. igen. Uh, és ugye itt az indoklásban benne van, hogy ki mindenkinek fog az Alkotmányi Tagsága megszűnni. Nagyon nem veszi rossz néven, hogyha erről a témáról én itt és most leszállnék? Azt rossz néven, csak erről beszélünk, de természetesen. Tehát, tehát most én nem kérdezném a... meg, hogy mi a véleménye Lövétei István véleményéről arról, hogy most hogyan lett kormánykövető szándékú az Alkotmánybíróság. Ezt nem veszi rossz néven? Nem veszem rossz néven. Azt összem rossz néven, hogy vannak olyan alkotmányjogászok, akik azzal foglalkoznak, hogy ilyen állításokat fogalmazzanak meg a helyet, hogy még a napi híreket követnék az alkotmányörök segítójára. előtt sem is tett meg egyébként a kormánypártok számára fontos ügyben olyan jogszabályt amit az előző ciklükben fogadtunk el. A három csapás ügyben ön el tudja mondani, miközben nem büntető jogász, hogy alapvetően mi az, amit félreértettek, mert ez nem arra vonatkozik, hanem arra? Igen, de a azt mondta ki, és ezt nyilván viszont meg kell tartani, és valószínűleg amúgy igazuk van, de ez az itt egyik igazuk, hanem vagy sem teoretikus, hiszen az alkotmánybíróság döntésen megjeldezve kötelezőm, mert azt mondta ki az alkotmánybíróság, hogy nem változhat a halmazati büntetés kiszabásának a módja, attól függően, hogy nincs egy eljárásban bírálnak el, meg pedig külön eljárásban. Akkor ez mennyiben nem érinti a háromcsapást? A háromcsapást érinti, mert a háromcsapás törvény, a ramadó halmazati büntetés kiszámításának a szabályt érinti. A lényeget tekintve szerintem a lényegét a, az intézmények nem érinti. Mekkora jelentőséget tulajdonítsunk annak, hogy az új igazságügyminiszter kért Jóri Andrástól? Én keresztül ennek volt egy európai bírósági élet az Európai Unió Luxemburgi Bírósága döntött, és ebben arra, hogy a magyar kormányt, hogy kérjen elmézést nyújjantástól. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a deviza adósokkal kapcsolatos történet, azban egyrészt megvárná amíg hazajönne én a jövő héten számítanék még önre, és aztán nyári szabadság engedem. Belejét vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez egy nagyon vékony, cérna szálló, rógó rádió, ami szerintem alapvetően azért marad fenn, mert akinek a halál hírét keltik, a sokáig él. Tomás úr van, nyári születi. De nem muszáj, tehát hogyha, ha, ha szeretne maradni, akkor, akkor önnel kivételt teszek. Maradjunk? <gül> nagyon kedves, tehát... Jó, akkor ez döntsük el a jövő héten. Nem, de akkor ez döntsük el a jövő héten, jó? Önnek egyébként hivatalos szabadsága, amikor nem létezik, az mikor van? Hát a jövő héten egyébként én is dolgozom, és utána kezdődik a szabadság. Jó, akkor a jövő héten ezt tisztázzuk. Azt kérdezem öntől, hogy valójában most ugye az történik, amit ön múltkor jelzett, hogy felfüggesztik az eljárásokat, az érdemi történések azok nagyjából euh, az év harmadik, illetve negyedik-negyed maradnak. De bizony, igen. Azt mondjuk, hogy ma, októberig ezek a pedek az Azt kérdezem Öntől, hogy mindaz, amit közben az ember hall és tapasztal, az valójában mi? Bankszövetség, bankok, nekünk ennyibe kerül, kormány nyilatkozik, Tényleg talán egy nyomás gyakorlása a kormány és a irányába, mert az a döntés, ami eddig megszületett, a ők ítéletnek a végrehajtását szolgálja. Az, hogy pontosan milyen formában fog megtörténni a devizahitállóknek a piacot a teljes kérdetése, arról pedig össze fog dönteni a frakció, és nyilván mi ezen a területen van mozgástér, és a bankoknak sem mindegy, hogy milyen döntést születik, természetesen a az még kevésbé, mindegy. de a bankok már most van jó ágy ez Milyen mértékben tárgyalnak egymással? Nekem volt korábban egy beszélgető partnerem, Jelasit Radovány személyében, aki az Erste Bank vezetője, ő azonban ezt a beszélgetés sorozatot egy idő után nem folytatta, és amikor folytatta, akkor is üdítő kivétel volt, mert több olyan bankvezér is van, aki a Kejfej csit hallgatja, de azt mondták, hogy ma Magyarországon jobb, hogyha a bankszövetség illetékesebb beszélés, nem a bankok. Ez az ő saját taktikai döntésük. Én szerintem bárki őt támulhatja a véleményét. Ez egy más kérdés, hogy a bankoknak az alapvállás az a tegényben alapvetően helytelem. Őszök, soha nem mondták ki, hogy igenis legi abban, áll, hát ez így van. A kérdés az, hogy miközben a bankoknak van ilyen felelősséggel, folyamatosan beszélnek a kormány felelősségéről, amely 2010 második felére, vagy talán már áprilisában, elnézést, hogyha ebben most hirtelen el volna, de a 2010 az adott produkált egy Szijjártó Kursa-Lajos megnyilatkozás után, amely Magyarország helyzetét Görögországhoz hasonlította egy olyan uh, helyzetet, amikor a 265-ös uh, euró áprilistól szeptemberig uh, nagyjából 35 forinttal emelkedett, amit most ki lehetne számolni egy hány százalék, talán 40, nem tudom, vagy a 265 és a 30-t, az hogyan bizonyulnak egymár, 40 biztos, hogy nem. Nem szerencsés, hogy a kollektív emlékezetben ilyen tévedések maradnak meg, mert az, hogy egyébként Magyarország helyzete nagyban nem különbözött Örökországétől 2010-ben. Másrészt pedig ugyan ezután a nyilatkozat, vagy ezután a két nyilatkozat után valóban valamelyes gyengült a forint, de utána a forint folyam helyre állt tehát Ennek a nyilatkozatnak semmi igaza ahhoz, hogy. De később aztán, akkor ettől függetlenül később tovább romlott, tehát 2010 után állt be ez a 300 körüli euróra. No, hát szeretném emlékeztetni arra, hogy 2010-et megelőzően a vajnai kormány alatt, de lehet, hogy alatt és 2009-2010 volt 317 forintos forint az Magyarul, hogy akkor olyan helyen keresek, ahol nem fogok találni az Ön önvéleménye szerint? Nem, nem, nem, olyan helyen keres, ahol az ellenzék kínjában, a felelősség a bankok mellett még azért a kormány, és azért a bankfelügyeleti, ami hagyta azt, hogy az emberek itt bevizában elásulnak -e, Euróban, Svájci Frankban adósuljanak el döntően, és a bevizában fennálló hitelszerződés ennek a 90 a Svájci Frank. És innentől kezdve jön az a bellemző kínálúság, hogy az árfolyam változása az, ami a nehézséget okozza. Igen ám csak az érdemű árfolyamváltozás nem az eurónál következett be, az Európ 2010 előtt is mozog Nem talán a Svájci Frankban vagy a ember? Ez e a retáján az 3%-a volt a levizetőtereknek, a Svájci szangban következett be, de a Svájci Sank árfolyam változásának az oka az, az hogy a euróhoz képest a Svájci Sank az 25%-ot erősödött. Uh -huh. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság politikának semmi közön nincs. Um. Mi alapján gondolta ön azt, hogy a törvény alapján arra számít, hogy kb. 100-200 peres eljárást indítanak majd a bankok? Ez, ez, ez, a, ez a létszám ez hogyan jön össze? Kb. 400 olyan pénzintézet valami Aha. nem magyar forintban hitelnyújtással foglalkozott, de ezek között van néhány olyan, aminek a nem forintban termáló hitelállománya az néhány millió forint az ő esetükben. Nem hiszem, hogy Mennyi időn belül indíthatóak ezek a perek? De, de a hitelek esetén 30 napon belül kell a keresetkezelőt te a bíróságra benyújtani. Forint hitel esetén, mert hiszen a kugyadöntés döntéssel egyoldalú kamatemelés tekintetében a forint hitelekre is vonatkozik, ott is 30 napon belül be kell jelenteni a szándékot. De az Országos bírói hivatalnak, a bírósági hivatalnak az volt a kérdés írása, hogy ahhoz, hogy ne legyen nagyon sok a perek száma, ezért ott a kereset jutására a 9. és 100. nap között kell sarkedüljön. Meddig kell ezeknek elvileg vagy gyakorlatilag befejeződniük? És ha begyíg számoljuk az eljárási határidőket, akkor körülbelül három hónap alatt fognak le ezek a perek. És ezekben a perekben a fellebezés lehetősége nem lesz adott? De, természetesen az, de akkor a, az, a, az, az tovább húzza nem az nem időt, lehet, az legalábbis az a az kormány szempont. szempont. Lehet, az lehet, Jó, csak azt mondom, hogy akkor az tovább húzza az időt idézőjelesen. De ezt is és úgy állítom, hogy három hónap alatt az elősítéletig el fogunk a, Arra mi a garancia, hogy ezek egy irányba fognak mutatni ezek az ítéletet? Hát, nincs garancia... Hiszen természetesen azért kell külön pereket indítani a bankoknak a saját gyakorlatukkal kapcsolatosan, hogy a bíróság a terben ezeket a egymást talált is megítélhesse. És ha megnézzük hogy milyen feltételek esetén tartja jogelelmesnek az egyoldalú szerződésmódosítást, akkor azért... Én nem nagyon ismerek olyan bankgyakorlatot, ami ennek megfelelő. Ön nekem igaza van, de ez egy új helyzet, nem tudjuk előre kiszámítani, hogy a lo bankok logikája végül is milyen szöveget fog eredményezni a fellebezéshez. Ugye a perhez? Természetesen. Azt kérdezem öntől, hogy negyed kilencig van időnk, mert akkor helyet engednék a híreknek, mert hogy én önt hívtam, de belgául kellett beszélnem egy hölgyel. Létezik, hogy három perc múlva Igen, igen, igen. És aztán tekintettel leszek a magánéletére és a közéletére egyaránt. Itt? És most küzéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. Majd ezt a beszéljünk a Pintér Sándorral közösen, mert most felhívtam a telefont és most pedig azt közölt, hogy ezen a számon előfizető nem tartó, nem található. Tehát nagyon rejtélyes telefonszámok vannak, vagy nagyon rejtélyes elérhetőségek vannak. Szerettünk el a dolgok ezek. Igen, én azóta, azóta nagyon óvattal kezelem ezt a történetet, amióta Navras és Tibor adásban mondta, hogy ki tudja, hogy még hány helyen hallgatják a beszélgetésünket, Már pedig én Navras és Tiborról sose feltételeztem volna, azt, hogy üldözési mániában szenved. Magamról sokszor feltételezem, sőt, lehet, hogy tényleg abban szenvedek, de ő róla nem, így aztán csak szerettem volna önnek ezt az információt átadni. Ha, ha, köszönöm szépen, az elmúlt években követtem itt a magyar és nemzetközi akkor azért kell, azt kell gondolnunk, hogy Navras Tibornak igaza volt. Uh, visszatérve a perekre, hogy uh, um, azt mondja ön, hogy a kuria döntés uh, nagy mozgásszabadságot nem engedélyez, ezért nem valószínű, hogy homlok egyenest ellenkező tartalmú döntések születnének. Ja, nem ellenkező lenne ezeknek az így a tartalma, hanem én azt állítom, és azért ezt a bankok első nagy látszik, hogy ők is így gondolják, hogy olyan kritériumokat határozott meg a kúria az szerződés szerződésmódosítás jogszerűségéhez, amelyeknek a Magyar Banki Gyakorlat általánoságban nem felelt meg. Um, azt kérdezem Öntől, hogy van-e folyamatos egyeztetés a bankszövetség és a kormány illetékes képviselője között? Én erről nem tudok. Tehát szerintem folyamatos egyeztetés nincsen. Nincs is rá szükség? Nincs Bocsánat. Jól csinálja. Budvarias, azt kérdeztem, hogy nincs is erre rá szükség. Pilatban nincsen, tehát ennek a törvénynek a, az elfogadásához Budvarias egésztése volt szükség, mert a kuria döntésének a végrehajtását szolgáltan pedig ö, mindenkire néznek kötelező. Természetesen a őszi döntések során szükséges a bankszövetséggel a de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megegyezésre fogunk tudni jutni előtt, nem is feltétel ez a megoldásnak. Az anyomás gyakorlás, ez az önkifejezése, amely a bankok részéről a különböző híradásokkal történik, az valójában arra irányul, hogy az egyébként nem igazán szimpatikus bankok valamilyen módon a saját pártjukra állítsák a közvéleményt? Nem, vagy legalábbis nem tudom, mert ők tudják megmondani, hogy az ő szándékuk mire irányul, de logikusan én nem hiszem, hogy a bankoknak van olyan illúziójuk, hogy most mindenki meg fogja szeretni őket következő egy-két hónapban. Mert egy jóvatás folyik azzal kapcsolatosan, hogy a bankrendszernek a tűrőképessége az meddig terjed. Ha emlékszünk a Bankadó vezetésére, akkor ugye ezt akkor is aztán... De ez, nagyon, ez azért furva, mert pont ellent most, most én leszek a Gulyáskerge, hiszen ezzel a folyamatosan azt mondják, hogy az ő mutatóik olyanok, hogy ez a teher se fogja ezt megváltoztatni. Hát igen, mert kénytelenek egy-kettős játékot jártani, tehát azt ők se szeretnék, hogyha a saját ügyfeleikben, betéteseikben bármilyen kétséggetébb lesztenének, és az épp helyes, hogy így van, mert az még károsabb lenne. Ugyanakkor viszont a kormányok megpróbálják abban az irányba terelni, vagy a kormánypártokat, hogy azért túlzott terheket már mégis tudnának vállalni. Tehát kénytelenek egy kettős játékot játszani a bankok is. Azt kérdezem öntől, elnézést a lennék, hogy a múlt hét pénteken elfogadott törvény után az a két törvényjavaslat, amely majd meghatározza, hogy a bankok milyen formában számolják el a jogellenes eljárásból származókát, valamint rendelkezik a deviza hitelek kivezetéséről, ezek, ezek őszre. Várhatóak? Vagy ezek, ezek milyen stádiumban vannak életben? Őszi részegben mindkét jogszabályt el fogadni. Valójában az összes jogszabály ismereten nélkül mindaz, ami ezügyben jelenleg párbeszédként, vagy tájékoztatásként, tehát hogy vajon ez a mostani helyzet mennyire alkalmas arra, hogy a szakács azt mondja, hogy tessék ki a konyhából, mert ez még nincsen kész, majd szólok, hogyha lehet jönni enni hiszen itt most egy olyan helyzetet elemzünk, amely egy félkész állapot, amelyet egyebek között a ö, törvényhozás ö, tett lehetővé a nyári szünettel, Beleértve vagy szakmai munka is folyik, de azt kérdezem, hogy mennyire érdemi az a beszélgetés, ami erről a félkész helyzetről, akár kettőn között is bonyolódik. Az első feléről abszolút nem beszélgetést folytatni, a második feléről pedig van számtalan olyan fontos kérdés, ami még nem eldöntött ott is látjuk a cél, tehát az világosan tettük, hogy a cél az az, hogy az év végére ne legyen Magyarországon legalábbis lakásjelzáról alapú hitel. Ami egyébként úgy jön létre, hogy minden forintosítva lesz? Hát más technikával bevizahiterek nem tehetőek ki. Magyarul nem arról van hogy maga a konstrukció szűnik meg, hanem a konstrukciónak ez a válfaja? És ezáltal a kitettség is csökken valószínűséggel. Nagy valószínűség. Igen, bár ezzel az a konstrukció megszűnik, ami az árfolyam változások folytán folyamatosan különböző méretű, vagy mertékű tervezetődés ezt a tervezetői Amikor Varga Mihály azt mondja, és ezt hallom, tehát nem arról van szó, hogy a valami kacsa magazin jellegű híradást hallanék, hogy nem tudja a kormány, hogy adott esetben egyébként a bankadót nem vezeti ki -e korábban, akkor ez ennek a Kálai kettősnek valami része, ami itt zajlik? Nem, szerintem nem, szerintem, a jelentős újságíról érdeklődés van teljesen érthetően van a kérdésekben őket és végleges döntéseknek nincsenek, azért, hogy az újságírók tesznek fel a kérdéseket, elképzelhető-e az, hogy az állam is ebben szerepet? Elképzelhető-e az, hogy ez mérségei a bankodót, amely minden elképzelhető, de ez nem jövőre nézett tigélet, hanem egész egyszerűen egy döntés előtti helyzet, és azt is elmondtuk, hogy a nagy valószínűséggel az őszi frakciúlésen születnek majd meg azok a döntések, amelyek alapján már konkrétan lehet beszélni a kormány terveiről, és a kormánypártok terveiről, és amelynek megfelelők szabályok el fognak készülni. Én nem vagyok a közszolgálati rádió, és nem is téveztem magamat össze vele. Ugyanakkor már a múlt héten mondtam, és most is mondom önnek, hogyha ön segít nekem abban, hogy én ennek a helyzetnek, tehát ezt a helyzetet akár önnel, akár más szakemberrel úgy tudjam bemutatni, Fórum jelleggel jellegel hogy lehet kérdezni, annak azért örülnék a legjobban, mert ugye itt most az embereket az, hogy a bankadót kivezetik-e vagy sem, az az emberek zömét nem nagyon érdekli az, hogy az ő devizelhitelükkel kapcsolatban mi történik, az érdekli őket. De az se alapvetően a Fiala kontra guyás Gergely elnézés, Gulyás Gergely kontra fiala beszélgetésből érdekli őket, hanem az érdekli őket, hogy ez majd hogyan alakul a hétköznapokban. Na, most ilyen fajta beszélgetések, politikusokkal, akik ezeket a jogszabályokat létrehozzák, illetőleg létrejöttükben nem folynak. Ennek következtében őszintén és szívesen ajánlom fel a műsoridőmet arra, hogy ilyen tájékoztatás bekövetkezzék, amiben én kizárólag kérdezni és nem kötekedni fog két okból sem. Egyrészt nem vagyok devizahiteles, másrésztről tehát nem vagyok érintett, másrésztről azt szeretném, hogyha mindenki tájékozott lenne és a konstrukció érdekel, nem pedig az, hogy hol lehet rajta politikai fogást találni. Ezt legyen szíves hogy az agya valamelyik rejtekébe őrizze meg, és aztán vagy élve vagy sem. De érti azt, amit mondtam, tehát, hogy itt valójában az ember bemutat egy konstrukciót, és nem politikai vitát folytat róla, az adott esetben megmaradhat más műsorok számára, bár lehetséges, én is élek vele, de, de aztán az embereknek meg kéne tudniuk, hogy, hogy mindez, mert ugye ha, ha ugye azt lehet érzékelni, hogy az emberek csak érzékelik, hogy itt most valami történni fog, de hogy konkrétan mi fog történni, azt senki nem tudja. Nagyon sok az érintett, nagyon nagy a várakozás, és ehhez képest azért alapvetően a fejük fölött zajlik ez a vita. Igen. Köszönöm. Nagyon alattartom a felvetést, élni fogok fel, és értem is. Azt kérdezem Önt, hogy ez az útépítő cégekre való különadó, ami nincs. E ez ugye ilyen kérdés nagyjából csak Magyarországon lehet felvetni. Szóval ön mennyire van abban a helyzetben, hogy a Kejfej számára számára mértékadó nyilatkozatot tudna tenni arról, hogy miközben a Fidesz sohasem beszélt oligarchákról, illetőleg, hát Lázár János pont ebben a műsorban beszélt uh, oligarcháról, uh, Csányi Sándor kapcsán, de az nem egy oligarha rendszerről szólt volna. Emlékezetem szerint szóval azt kérdezem öntől, hogy akár SESZTÁK úrnak a tevékenysége, akár ez a nem létező különadó, mennyiben annak a jele, hogy van egy gazdasági átrendeződés a Fidesz hátországában, amiről meglehetősen sokat cikkeznek, de konkrétumot meglehetősen kevesen tudnak feltárni az újságok? Ami az ellenki senadorra vonatkozó hírra, vagy hírra igaz, az azt szerintem a kormány egyértelműen táfolta, tehát ezt senki semmilyen további képzettársitárs nem kell, hogy indítson, mert ilyen nem lesz. Ettől függetlenül zajlik-e ilyen átrendeződés? Nem vagyok ártas a magyar gazdaság különböző Egyébként a makrogazdasági adatokkal nem leírható és látható folyamataiban, úgyhogy nem csak rá válaszol. Ez egy nagyon elegáns válasz volt, amely ez a nem áll sem ezt sem igazat adni neki. 49-et mondtam, akkor vagyok az ön idejére, a rádiónak az anyagi helyzetére, különös tekintettel a külföldre való telefonálásra. Ez tényleg egy ilyen rádió. És akkor a jövő héten szerdán, az akkor... hogy ebben az esetben önnek fontos az kerül, mint hogy én Magyarországon lennék. És ez akartam. már a július, ez már egy új állapot? Én tudom, hogy ez egészszerben így van. Tehát, hogy én egy magyar mobiltelefont, aminek a a telefonon egy itt külföldön van, akkor a különböző az azt hívja külföldön van. Akkor ez nagy vonalú volt az ön részéről, vagy az állam részéről, amely az ön eh, mobiltelefonjának a, a költségeit fizeti. Bárki teszi köszönöm. És akkor azt kérdezem, hogy... ha az a telefon szemtelőleg megadtam ennek a tényfizetem, ezt a telefon pedig az állam fizeti, tehát azt hiszem, a másikon hívott, ezt kell, most a, a kell. Jó, remélem, hogy holnap erről nem irablik. Azt kérdezem, hogy akkor a jövő Ez héten a jövő héten fél nyolckor, és akkor most, azt, most nem kérdezném Önt meg arról, hogy mi szól ahhoz, hogy és testőrök kísérdik ezt, majd el, elhalasztjuk a jövő hétre, vagy az utára. Én Tényleg, tényleg, ha, ha már én... A, a, a RTL klubban kapcsolatban nem tárgyal? Nem, nem, nem de lehet, hogy, befelel, hogy megkérdezik. Köszönöm szépen, akkor jövő héten szerdán fél nyolc óra után. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ulyas hallottak? Itt most nincs szignál, hiába várom, mert ez nem egy támogatott beszélgetés. Na jó, akkor megpróbálom elmesélni azt, ami történt velem. És igyekszem nem túl konkrét lenni, mert ugye az a legegyszerűbb, ha az ember mindent konkrétan mesél, de arra meg nincs felhatalmazásom, hogy az összes ezzel kapcsolatos tehát, hogy mindenkit beavassak ebbe tegnap szóba került az, hogy volt egy programom és megkérdeztem valakit, hogy akkor annak a részletei hogyan vannak, és akkor az illető azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ő azt se tudta, hogy én ezt a dolgot igénybe veszem, illetőleg ha igénybe veszem, akkor mikortól veszem igénybe, és hirtelen teljesen elbizonytalnodtam, hogy az, amit én egyébként igénybe szeretnék venni, azt én igénybe vehetem-e. Hogy az nekem jár -e, mint valami honor, vagy szívesség, vagy gesztus megfelelő rész aláhúzandó. A súlyos súlyosbította, hogy az illető számára, aki egyébként nagyjából egy gyártásvezetőnek, egy főgyártásvezetőnek kell elképzelni, egy nagyon helyes valakiről van szó, még azt sem mondom, hogy fiú -e vagy lány, teljesen közömbös, de egy hozzám közel álló, Ő Őszinte valakiről van szó, aki nagy valószínűséggel valamit elfelejtett. Habár ezzel kapcsolatban a közelmúltban is beszélgettünk, úgy látszik, ennek a részlete is kiestek, úgyhogy egyszer csak ott voltam egy tervvel a fejemben, amely másokkal való találkozásokat is feltételezett, és ott álltam abban a szituációban, hogy lehet, hogy ebből az ég egyet a világán nem lesz semmi telefonomban elkezdtem keresni azt az e-mailt, ami engem feljogosított azokra a reményekre, hogy én erre a programra elmehetek. És akár hiszik, akár nem, ezt az e-mailt nem találta meg a telefonomban, amitől roppant ideges lettem. Egész egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy most ezt kitöröltem, nem is volt ilyen. És a bizonytalanságom, amely Nem tudom, hogy az önök bizonytalansága milyen, amikor egyszer csak önökben felütti nálam, egészen elképesztő méreteket tud ölteni, és egy ilyen, egy ilyen hétköznapi viter alkalmatlan állapotot tud ö, létrehozni. Miközben se pánikbetegség, se semmilyen pszichiátriai problémát nem mutat, csak egy teljes elbizonytaladást. Ráadásul a lányom megkért, hogy valamit hozzak el a Kámán Imre utcából, ahol egyáltalán nem volt kedvem elmenni de a lányom kedvéért. Elmentem oda, ugye tovább húztam az időt, hogy ezt az e-mailt megtaláljam, hogy az volt a kérdés, hogy a számítógépemben benne van-e. Közben visszakerestem az SMS-t, ami alapján nekem tudnom kellett, hogy ez egy május második felében kapott e-mail, ami egyébként ott az e-mailek között nem szerepelt, hogy miért, nem tudom. Vannak e-mailek, amelyek csak a telefonomban vannak, vannak e-mailek, amelyek csak a számítógépemen vannak, és ez aztán végképp meg tud zavarni. De nagyjából olyan érzésem volt, mintha az ember egy szögre fel akarná akasztani az akármilyét, és az a szög hirtelen nem lenne ott, és csak úgy döbbenten néz, hogy akkor akkor most mi van. Majd hazamentem, tehát megtettem mindent, tehát úgy viselkedtem, hogy viselkednem kellett, nem rúgtam fel a programokat. Mindent végigcsináltam, legfeljebb háromnegyed órával, vagy másfél órával később értem. hazaértem, haza ezt a számítógépemet, és megtaláltam benne ezt az e-mailt. Ezt az e-mailt elküldtem az illetőnek, majd érdeklődtem tőle, hogy akkor mi a helyzet, és igyekeztem nem túlságosan sürgetni, ami nálam egyébként meglehetősen nehéz, mert így mindent azonnal szeretek, a bizonytalanságot valami egészen impertinens módon nem tűrem. Nagyon-nagyon sokat javultam e tekintetben, de változatlanul a normális embernek megfelelő pánikreakciókat tudok mutatni. Tehát már amennyiben egy normális ember pánikreakciókat tud mutatni, tehát ebben csak azt mondom, hogy nem, nem ö, egy normális ember szélsőséges viselkedése, de nem egy olyan szélsőséges viselkedése, ami alapján gumiszobába kéne az illetőt tenni. Akkor mindjárt felvetődött bennem, hogy akkor ez most milyen érzést okoz annak, akinek én ezt az e-mailt elküldtem, hogy akkor ő most úgy érzi, hogy akkor ő most valami rosszat cselekedett, vagy a feledékenységével mekkora bűncselekményt követett el. Majdnem én kezdtem el magyarázkodni, hogy hát ne haragudjon, hogy ez az ígéret megvan, és akkor én most akkor én ezt mégiscsak igénybe venném. És ezzel párhuzamosan teljesen, teljesen elvesztettem a biztonság biztonságérzetemet, amely biztonságérzet egyébként nagyon szoros összefüggésben van a munkával. Nálam a munka ugyanis valójában teljes mértékben kitölti azt a teret, mint valami puffer, ami az én hétköznapi létezésemben, tehát amitől én lötyögnék. Korábban az érzelmeim olyan mértékű... Ödémát tudtak okozni, amely ödémának a feldolgozásával telt a napom. Hogy egy ilyen érzelmi ödémát mi tudott előidézni? A legtöbbször szerelmi csalódások, de bármi tudott ilyet okozni, és valójában olyan voltam, mint amikor valaki a hajóból a vizet meri ki, az egész napom abval telt, hogy ezt az ödémát felszámoljam, amihez én annak idején nagyon sok ember segítségét megpróbáltam igénybe venni, hát nagyon kevesen álltak rendelkezésre, mert egyrészt nagyon kevesen értették azt, amit én mondtam független attól, hogy éppen 18 éves voltam, 25 vagy 35, tehát ebből a szempontból olyan nagyon nem változott a létszám. És hát leginkább magamban kellett tudni ezt az ödémát feldolgozni, beleértve, hogy ez az ödéma egyébként egy létező, egy tényleges ödéma, vagy vélt ödéma, de hát ebből a szempontból közömbös. Ugye, ha az ember, ugye erre vonatkozott az első pszichológusan vargazoltá mondása, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Aki azt érzi, hogy van egy ilyen érzelmi ödémája, amely, amely kiborítja, amitől nem látja az erdőt, amivel által nem tud foglalkozni a hétköznapi dolgaival, annak érzelmi ödémája van, annak ezt fel kell dolgozni, a független, hogy a környezet egyébként ezt milyen mértékben tartja tiszteletben, milyen mértékben próbál segíteni neki, milyen mértékben veszik komolyan. Ezek mind olyan tényezők, amelyek, amelyek lényegtelenné válnak annak az embernek a számára, aki éppen ezzel, a, ebben, küzd, ebben az állapotban van. Ugyanakkor az, ebben az állapotban létező ember hirtelen teljesen kivetkőzik önmagából, a prioritások, egyáltalán ugye ezek a szavak, ilyeneket normális ember nem mond, a fontossági sorrendek teljesen, teljesen felborulnak. Tehát amíg az ember tudja, hogy egyébként egy normális ember hogyan csinálja a dolgait, ezek teljesen felborulnak, tehát erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy milyen normális voltam, hogy végigcsináltam a napomat és csak ezután mentem haza megnézni az e-mailt, de ez önmagában egy akkora erőfeszítés volt, amitől a mobiltelefonomnak az akkumulátora a 40%-ot esett, és ezt most csak ugye képletesen mondtam, tehát ilyen mértékben fáradtam el tőle az elmúlt, hát 6-8-9 év nem tudom nem nézem az órát Eredménye az, hogy ezt az érzelmi ödémát alapvetően a munkával váltottam föl, illetve a, válto a munkával váltottam ki, illetőleg a munka volt az az eszköz, amivel a hajóból ezt a vizet kimertem, amivel megszüntettem ezt az érzelmi ödémát, amely egyébként nálam másodperceken belül tudott jelentkezni, e és aztán meg is szünt. E Amire ugyannak idején Bölcs István azt mondta, hogy nekem világfájdalmam van, és amivel én nagyon nehezen tudok mit kezdeni, mert ez kicsit olyan, mint a rókának azt mondanák, hogy miért vörös, a, a róka vörös, én pedig ilyen problémákkal küzdöttem egész életemben, legfeljebb igyekeztem ezzel másokat nem szórakoztatni, igyekeztem úgy viselkedni, hogy ezt mások ne lássák rajta, amikor lát meg, tapasztaltam azt, hogy ezt olyan furcsán, hogy erre olyan furcsán reagál a környezet, úgy nem nagyon érti, hogy ennek az embernek mi baja van, egy bizonyos idő után pedig kifejezetten kellemetlen, eh, olyan, mint hogyha valakinek valamiféle szaga lenne, mert hogy hagyja már ezt abba, ez nem tartozik rá, és egyébként se érti, meg, meg, meg, meg nagyon idegesítő. Valójában a rókapélda annyiban nem rossz, hogy, hogy én ilyen vagyok. Tehát, hogy ezzel nem tudok változtatni. A munka, ami ennek a helyére került, amivel én felváltottam ezt az érzelmi állapotot, valójában egy jó értelemben vett gyógyszer, és itt most a nyáron ez a munka ugye csökkent, és más a perceken belül visszavette a helyét ez az érzelmi ödémon, csak hát egészen másféleképpen, mint 5-10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt. Ezzel néztem szembe, és hirtelen mindentől elbizonytalanodtam. Hosszan elbeszélgettem tegnap Papcsák Ferenccel, amit, hogyha önök tapasztaltak volna, vagy láttak volna, akkor azt látták volna, hogy egy két civil ember beszélget. Egyáltalán hogy beszélgethet két? Tehát, hogy, hogy ugye van egy ilyen riporter, és riportalaj szituáció, ez hogy tud így felrugódni és erre ha mondjak egy példabeszédet fél kilenckor abba fogom hagyni és ha van bármi mondandójuk ezzel kapcsolatban de nem az hogy elgurult a gyógyszer meg egyebek mert abból egy ilyet meghallgattuk és utána elmegyek nincs is semmilyen gyógyszer ami elgurult a kejfejancsinak egy nagyon fontos fejezetét tárom fel legfeljebb olyan módon ami senkit nem érdekel akkor meg abba hagyom szóval voltak ezek a beszélgetések a Volt Fesztiválon Uh, és ez azért nagyon fontos, mert a Volt Fesztivál az egy, az egy könnyed létezés, uh, amelyet én alapvetően attól tudok elviselni, hogy nekem ott munkám van. Tehát, ha nem lenne munkám, akkor én ott nem érezném a helyem, nem uh, érezném a helyem, levittem a hangsúlyt. Így viszont, hogy van munkám, így sokkal jobban érzem magam ott, hát ha még az embernek ott van a barátnője, akkor különösen. Uh, de ezt most lehet, hogy nem jó sorrend de mondtam, no, most megyük olybá, so hogy nem akartam halálra sérteni e tekintetben a hopolát. Ugye ez ugyanaz a mondat, mint a a lánya megkérdeztett tőlem, hogy szeretem-e. És azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkám. Nem volt -e egy jó mondat. És ott kialakultak... kapcsolatok nem, tehát... De egyszer csak az ember, hogy ugyanazok az emberek jönnek el, hargasszott negyedszerre, törre. És az utolsó beszélgetős, ami Fodor az zajlott, ami nagyon-nagyon volt, de ezt most ennél hosszabban a nem idézem től. Az től. Ott kifelé menet a táborból, összefotott a honkolával, azzal -e, a párral, akik az Emirátusban élnek, a hölgy fitnessedző, a barátja pedig építészmérnök. Sokkal többet nem mondanék el róluk, mert nem biztos, hogy azt akarnám, hogy mindenki ismerje rájuk, bár ilyen premisszákkal se nagyon sokan rendelkeznek, kette mennyi lehet? Hát, nagyjából olyan 70 évesek vagy. 80 évesnek biztos, hogy nincsenek kettem. És elkezdtünk beszélgetni négyesben családról, egyebekről, és amikor elváltunk, én elkértem a nőtől a szatyrát, mert ők akkor elhagyták. Tehát ők kizárólag azért maradtak még ott vasárnap, ők nem tudták, hogy lesz még plusz egy nap, nekik el kellett menniük nem volt már szállásuk, mentek az autójukhoz, Cipekedtek, és evidens volt az, hogy a nőtől elkértem az egyik szatyrát, amit megköszönt, hülyén éreztem magam, hogy én ott megyek mellette, és ők megcipekednek. De nagyjából a barátkozás az eddig jutott, meg addig, hogy hogy ő ezt megköszönte, mert amikor elváltunk, akkor utána azt mondtam a Hompolának, hogy régen ilyenkor az ember elment vele ebédelni, vagy ő elhívta ebédelni, és aztán előbb-utóbb egyszer csak azt vette észre, hogy elmegy az Emirátusokba, és vendégeskedik ennél az illetőnél, és mondta a Hompol, hogy se ők nem hívtak bennünket ebédelni, se én nem proponáltam, hogy ezt otthon mondták volna, hogy üljünk le, és azt mondtam a Honpolának, hogy neki ebben tökéletesen igaza van, és nem nagyon tudta megadni az okát annak, hogy én ezt miért nem. Nem tettem meg. Találtam számtalan indokot, hogy felmentsem magam, miközben semmiféle vád nem fogalmazódott meg, csak nem tudtam megmondani azt, hogy ezt uh, miért tettem. És tegnap a Pabcsák Ferenccel folytatott beszélgetés is olyan volt, ami egyszerre volt valamiféle hivatalos, valami félbaráti közegben, de közben egyik sem. és... Uh, és valahogy ugye a viszonyok, tehát ugye egyrészt a viszonyokat én kutyulom össze, én teszem ezt lehetővé, majd amikor felvetődik bennem ennek a rendezetlensége, akkor ez a rendezetlenség a másikbannak közel sem okoz olyan problémát, mint nekem, aki ezt a kvázi vagy valódi vagy vélt rendezetlenséget létrehoztam, és rendezni akarom, miközben ezeken a szituációkon az így egyet a világán semmit nem kell rendezni. Alapvetően azt vettem észre, hogy akkor teszek jót, hogyha én ezt egyébként valamilyen formában szóba öntöm, és elmondom az érintettnek, adott esetben a humpulának, a lányomnak, az anyámnak, vagy önöknek, um, vagy a pszicháteremnek. Valójában ezek az érzelmi ödémák nagy valószínűséggel úgy jöttek létre, hogy gyerekkoromban ezeket a problémákat nem tudtam megbeszélni, én ezeket érzékeltem, a környezetem nem tartotta fontosnak, nekem pedig fák lettek belőlük, tehát eltúloztam a jelentőségüket, és onnantól kezdve szinte már mindegy volt, nem bántam meg, hogy pszichológushoz, és aztán később ennek kapcsán, vagy nem, ennek kapcsán pszichológushoz, illetve később pszicháterhez mentem. Ez volt az, amit tegnap teljesen felborultam, és amivel kapcsolatban most további részleteket nem mondanék, ha bármilyen módon felkettettem az érdeklődésüket, ha bármit akarnának kérdezni, hozzátenni, bármit akarnának saját magukról mondani, én nem fogok ellenállni. Én azt tudom mondani, hogy jelentősen megkönnyebbültem, ami nem azt jelenti, hogy rázódtam, de egy tízes skálán nagyjából hatosra el tudtam mondani azt, ami tegnap történt, és én nagyon aggódtam amiatt, hogy ez kettesre fog sikerülni, ami borzasztó lett volna.